А могло бути і так, що той кульгавий пес зовсім не був посланцем диявола, а звичайним псом, який нікому не довіряв, відколи було скалічено йому лапу. Лікар знав, що за стінами притулку його вічно чекатиме чорний пес. Він обрав собі за товариша кота, який мав би йому про це нагадувати, але ніколи не нагадував. Отака історія лікаря Якова. У притулок приходили ще з гіршими історіями, проте нікого не чекали так терпляче за мурами, як його. Лишилося сподіватися, що коли лікар нарешті зважиться вийти через західні ворота, диявол його не впізнає. У бібліотеці, якою опікувався Лі, були історії всіх минулих і наступних прибульців. Антон сподівався, що колись прийде той, чия історія не втиснута між пожовклих сторінок, Світ старий, і всі сюжети в ньому переграні сотні і тисячі разів, однак кожна людина переконана, що її доля неповторна. Єдине, чого Антон боявся, це зустріти колись самого себе. Тому його так вразило, що можна бути ще кимось, опинившись у іншому світі. Щось схоже мали пережити раніше Лі, Старий і Марва. Вони тепер кружляли по колу пізнання, неспроможні з нього вирватися. І щоразу, коли чули про нового прибульця, сподівалися, що це саме той, хто звільнить їх, простягне руку і висмикне з круговерті життя. Отже, притулок зовсім не був тим місцем, на порозі якого залишали надії. Лі не було в бібліотеці, коли Антони з дівчинкою проходили повз його вікна. Він змайстрував паперового змія і саме запускав із пагорба. Хотілося б сказати, що разом з Джоном Смітом, бо той якоюсь мірою відповідав за пагорб. Але той, запхнувши руки в кишені, просто спостерігав. Дракон був вражаючий, розмальований червоним, зеленим, жовтим. Більше червоного, щоб зігріти сіре непривітне небо глибокої осени. Десь на дні очей Джона Сміта причаївся дитячий захват, безкорислива радість, що зміїві, який коштував стільки праці, вдасться обірвати нитку і зазнати всіляких пригод. Кожна втрата в дитинстві не є фатальною. Речі вириваються з рук, щоб отримати власне життя, стати дорослими. Лі запускав паперових драконів не тільки задля них самих, а й для себе. Для тих, хто живе в притулку, і для тих, хто за його межами. Він майстрував їх і взимку, і влітку, і весени. Це зовсім не було виявом потаємного бажання покинути притулок. Навпаки, Лі покидав його, коли хотів. Він не боявся не повернутися, як не боїться перелітний птах. Не так легко навчити літати паперового дракона. Треба впіймати вітер для нього, і щоб був ще саме той прихильний до паперових драконів. На такий вітер доводиться чекати довго, днями, а то й тижнями. Цього Джон Сміт не знав. Дивився на дракона, як на іграшку, якою так і не побавився в дитинстві. Він боявся, що зараз ліс питає, чому він досі не прийшов до бібліотеки. Довелося пояснювати, що його це просто зараз не цікавить. Краще б не було тих руїн на пагорбі. Джон Сміт мав підстави бути обережним, адже руїни на пагорбі були ніби образом тих руїн, до яких спричинилися його руки, коли він ще жив у тому світі. І страх перед власними руками у нього ще не минув. Шукати самоти, жити у самоті, бути щасливим – Ось єдиний шлях для Джона Сміта. Він дивився, як Лі розправляє крила змієві і не міг вступити кроку ближче, щоб чимось не зашкодити. Хотілося, щоб змій полетів, і пагорб звільнився від нього. Нарешті дракон розправив крила і піднявся над головою Лі. Той повільно став розмотувати мотузку. У Джона Сміта спалахнули очі. Такою неймовірною прекрасною видалася йому ця казкова істота, наче то був сон. Сіре небо, світ, у який неможливо повірити, вітер, що обережно забирає з собою змія. Одна лише ця мить здатна повністю звільнити свідомість, вирвати її з жорстокого кола обмежень. Змія побачив і Зедор, що рубав дрова, а Марфа складала їх у дровітні, а потім пішла готувати обід око хлопцеві потрапила Порошинка. Він відклав сокиру і побачив над пагорбом це. «Дивіться, дивіться!» – закричав Ізидор, показуючи пальцем на небо. «Навіть якби це був живий, а не паперовий дракон, подив його був би не меншим». Хлопець побіг кликати Марфу, яка побачила на своєму льку чимало паперових драконів.